Tulburările, pista a 7. Mi se pare nimerit să reamintesc cu exactitate aici care erau divergențele de doctrină care îi opuneau pe catolicii protestanților, la sfârșitul secolului al XVI-lea. Catolicii credeau în mântuirea prin credință și prin fapte bune. Protestanții, luterani, calviniști și anglicani, în mântuirea prin har, dobândit în credință. Pentru catolici, izbarele credinței erau sfânta scriptură și tradiția. Pentru protestanți, scriptura era singurul izvor, deși începeau să-i acorde și tradițiii tot mai mult loc. Catolicii socoteau că biserica era necesară mântuirii. Primatul Romei era indiscutabil, iar ierarhia episcopală singura valabilă. Protestanții însă credeau că biserica era doar utilă mântuirii. Luteranii și calviniștii voiau ca biserica să fie o comunitate a credincioșilor și nu o instituție ierarhică conducerea fiind exercitată atât de pastori cât și de laici. Biserica anglicană se despărțise de Roma, conducătorul ei neîndoielnic era suveranul Angliei, dar ierarhia episcopală fusese menținută. Șapte taine la catolici, trei la luterani, botezul Împărtășania, Spovedania, sau două, numai botezul și Împărtășania, la calviniști și la anglicani. Taina împărtășaniei era apreciată ca și astăzi în chip deosebit. Pentru catolici, prezența reală a lui Hristos cu transubstanțiere, pentru luterani, prezența reală cu consubstanțiere, pentru calviniști și anglicani, prezența spirituală a lui Hristos, devenită reală prin prezența Sfântului Duh. Transsubstanțierea este schimbarea substanței pâinii și a vinului în substanța trupului și a sângelui lui Isus Hristos în Euharistie. Consubstanțierea este prezența lui Iisus Hristos în Euharistie, în care ar dăinui substanța pâinii și a vinului. În ceea ce privește oficierea cultului, serviciul divin era pentru catolici elementul esențial. Luteranii oficiau un cult simplificat care urma schema serviciului divin, acordând un loc preponderent, predicii. La calviniști, cultul era de asemenea simplificat, dar nu lipsit de orice element liturgic, iar predicii îi se dădea aceeași importanță. Anglicanii înmenținuseră liturgia, dar desfințaseră jertfa în serviciul divin. Toți protestanții își oficiau cultul în limba vorbită de popor, în timp ce catolicii rămâneau puternic atașați de latină. Faceți totalul acestor divergențe, confruntați numărul morților cu via războaielor religioase și meditați o clipă la această juxtapunere. Ne putem întreba câți creștini din acea epocă erau în stare și câți sunt și astăzi să facă diferența între transsubstanțiere și consubstanțiere. Oare pentru această nuanță oameni botezați au masacrat îngrozitor alți oameni botezați? Desigur că nu. Am asistat de la începutul acestei istorisiri la toate concursurile de împrejurări posibile care au provocat creșterea fanatismului pornit dintr-o lăudabilă dorință de reformă. Dar fanatismul nu se naște sau nu renaște doar datorită unui concurs de împrejurări. Există niște constante ale spiritului și sufletului omenesc care riscă întotdeauna să-l reanime. Ideea religioasă este într-adevăr tot mai puțin prezentă în desfășurarea ulterioară a răzmeritelor, chiar atunci când ea slujește drept standard. Pentru mase este vorba în continuare de un adevărat rasism, pe care simplul cuvânt hugenot părea să-l justifice. Dar acest sentiment îi animă și pe hugenoți atunci când se simt ceva mai numeroși sau se află într-o poziție mai bună decât a catolicilor. Cât despre personaje marcante, acestea continuă să fie puse în mișcare în primul rând de setea lor de putere și de toate avantajele pe care ea le procură, inclusiv banii. Le vedem repezindu-se ca știucile, când încolo, când încoace, în apatul tulburea răzmerițelor. La Rochelle, bastiun protestant, oraș fortificat și port important, trebuie să reintre cu orice preț sub autoritatea regală. După eșecul unei tentative pașnice, Carol al IX-leaș trimite armata sub conducerea Ducelui Danjou, în jurul căruia atropăiau câțiva străluciți seniori, printre care campionul catolicilor Henri de Guiz și ex-campionul protestanților Ludovic de Bourbon, prinț de Condé, convertit la catolicism cu forța în timpul captivității sale la Luvru. Micul asediu al orașului La Rochelle cel mare se va petrece sub Richelieu, a avut loc în primăvara anului 1573. Locuitorii din La Rochelle, fanatizați de predicatorii protestanți, au respins toate asalturile, deși au fost supuși unui intens bombardament de artilerie, remarcabil pentru acea epocă. Ori ce fac între timp conducătorii asediatorilor? Plănuiesc o conspirație. Clanul Montmorency. Intenționează să ia cu asalt clanul de Guiz, în timp ce ducele d'Alanson, François, al patrulea fiu al lui Henric, al doilea, împreună cu acoliții săi, pornește împotriva taberelor ducelui Danjou. Montmorency și Alanson trimit chiar mesageri la conducătorii celor asediați pentru a le cere să participe la complotul lor. Locuitorii din La Rochelle au crezut că își bat joc de ei. Populația tocmai începuse să sufere crâncen de foame când ducele de-anjur ridica asediul. Fusese ales rege al Poloniei, Ura, la drum spre Cracovia. Carol al Nouălea a murit la 24 de ani, la 30 mai 1574. Chinurile cumplite ale agoniei sale au fost socotite de protestanți ca un semn al răzbunării cerești. Răzbunare era pe atunci cuvântul la modă. Amanuntele executării contelui de Montgomery au arătat că noaptea Sfântului Bartolomeu nu potolise nici de cum lucrurile. Nu i-a stâmpărease deloc pe oameni. Montgomery încercase să le dea ajutor protestanților din La Rochelle, dar puțin mai târziu a fost nevoit să se predea forțelor catolice. Acuzat de trădare și de lezmajestate, a fost supus torturii extraordinare, care devenise un lucru obișnuit în asemenea cazuri, și, condamnat la moarte, fiind în același timp scoși din rândurile nobilimii atât el, cât și copiii lui. A fost transportat de la consiergerie în piața grev, într-o căruță cu mâinile legate la spate, însoțit de un preot și de un călău. A refuzat să se spovedească și să sărute crucea. Protestanții care refuzau să sărute crucea nu voiau să demonstreze prin acesta decât că socoteau crucifixul și toate icoanele ca niște obiecte, Fiindcă nu i se tăia se limba, Montgomery făcu o declarație. Spuse că va muri pentru religia sa, că era prizonier de război și că promisiunile ce-i fusese răfăcute atunci când se lăsase luat prizonier nu au fost respectate. Călăul îl decapită, apoi trupul îi fu tăiat în patru. Caterina de medicii asistă la acest plăcut spectacol și, spune Pierre de lăstual, fu-o în sfârșit răzbunată așa cum și-o dorea de mult, pentru moartea răposatului rege Henric, soțul ei. După ce asediul orașului La Rochelle a fost ridicat, s-a semnat o pace, edictul de la Boulogne, iulie 1573. Apoi, o răscoală din Languedoc a reînceput războiul și el a continuat ca mai înainte, întrerupt de păci care nu erau decât armistiții. Pacea lui Monsieur, 5 mai 1576, favorabilă mai curând protestanților și care nu făcea decât să ațățe furia catolicilor. Este vorba de pacea de la Bolio, pacea încheiată în mai 1576 între protestanți și catolici, după bătălia de la Dorman și mediată de ducele Anson, fratele lui Henric III-lea. Protestanții au obținut libertatea de practicare a cultului, dar nu în Paris, reabilitarea lui Coligny, etc., ca o reacție la această pace s-a creat Liga. Edictul de la Poitier, 8 octombrie 1577, care limita libertățile acordate până atunci și învârșuna pe protestanți. Drama izbucnea mereu, dar cu o oarecare modificare. Țărănimea care în epoca respectivă însemna marea majoritate a populației era din ce în ce mai sătule de războaie care o ruinau și chiar o înfometau. Pierdole Stoal aduce în jurnalul său mărturie a ducelui de Montpansie la întoarcerea dintr-o expediție în Guyan. Oamenii ogoarelor veneau pe drumuri și cu sutele, să-i se prosterneze și să cadă în genunchi înaintea lui, implorându-l plin de umilință, ca, dacă regele va voi să ducă mai departe războiul, să binevoiască a le tăia gâtul decât să-i mai lase să tragă să moare atâta vreme. Eric al iii fost duce de Anjou, noul rege al Franței, nu dorea altceva decât să înceteze războiul și îl continua numai pentru a-și salva coroana. Îi avea împotriva atât pe protestanți cât și pe catolicii extremiști din Ligă, întărătați mereu de Casa de Guiz și subvenționați fățiși de Spania. Liga sau Sfânta Liga, confederație catolică creată în Franța în 1576 de ducele de Guise, cu scopul de a apăra catolicismul împotriva calvinismului și, totodată, de a-l răsturna pe Henric III-lea și a urca pe tronul Franței familia de Guise. La moartea ducelui de Alanson, Henric Al III-lea, neavând copii și nepărând în stare să aibă, Henric de Bourbon, regal al Navarei, a devenit moștenitorul prezumtiv. Or, acest pretendent, care ca și Condé fusese constrâns să devină catolic după noaptea Sfântului Bartolomeu, și-a încălcat apoi jurământul și a revenit în partidul hugenot. El se războia în sud-vest. Clanul de Guiz a căutat să îi înspăimânte pe toți cu ideea că un hugenot ar fi putut să devină rege al Franței. Această primejdie era folosită de ei pentru a pune mâna pe putere. Parisul a încăput pe mâna lor după răscoala de la 12 mai 1588, ziua baricadelor, care l-a silit pe Henri al iii să fugă spre Chartres. Ziua baricadelor, denumire dată uneia din cele două insurrecții care au avut loc la Paris, prima la 12 mai 1588, a doua la 27 august 1648. Parizienii spuneau Regele va fi dat jos și omul cu cicatricea va domni. Această idee o îmbăta. A fost organizată o procesiune măreață pentru a sărbători umilirea lui Henric III. Predicatorii își ațățau auditoriul nu numai împotriva hugenoților, ci și împotriva regaliștilor. La 26 decembrie, la orele 7 seara, pe un întuneric de nepătruns, câțiva călăreți intrară în Paris printr-o poartă situată în sudul orașului. Un ceas mai târziu, toți locuitorii erau pe străzi cu lanterne și torțe. Regele l-a asasinat pe omul cu cicatricea. În ajun, la castelul din Blois, Henric al III-lea pusese câțiva nobil să-l trimită pe lumea cealaltă pe Henri de Guise, sosit în orașul acela cu prilejul stărilor generale. În buzunarul mortului s-a găsit o scrisoare scrisă de mâna sa și adresată lui Filip al II-lea. Pentru a întreține războiul civil în Franța, este nevoie de 700.000 de livre pe lună. În alta trădare era flagrantă. Împrejurările în care a avut loc această execuție nu au fost câtuși de puțin cunoscute în Paris, până când predicatorii nu au povestit-o dândamănunte înfiorătoare. Pe străzi se întindeau lanțuri. Portretele regelui au fost rupte în bucăți peste tot. Crainici au anunțat că pe capul lui s-a pus un preț, 10.000 de scuzi. Doctorii de la Facultatea de Teologie au declarat că francezii nu mai aveau de ce să îi se supună lui Henri al III-lea, ba mai mult că trebuiau să ridice armele împotriva lui. S-a instituit un guvern municipal revoluționar, în fruntea fiecăruia din cele 16 cartiere ale Parisului, câte un consiliu format din nou membri. Oamenii spuneau, peste Paris domnesc cele 16 consilii. Era vorba de o dictatură polițienească cu descinderi prin case, dar o acceptau de teamă sau din fanatism. Cele 16 consilii îl proclamară pe ducele de Meian, fratele omului cu cicatricea, locotenent general al statului și al coroanei Franței, cu alte cuvinte, regei interimar. 70 de consilieri din parlament care au refuzat să se asocieze acestei destituiri a regelui legitim, au fost încarcerați ca, de altfel, și numeroși regaliști notori, cu toții catolici. Războiul religios devenise un război pur politic. Pentru a ne convinge pe de-a-ntregul, e de ajuns să aruncăm o privire asupra celor două armate care asediau în același timp Parisul. Una era a lui Henric al III, cealaltă a lui Henric de Navara, cu care regele se împăcase. La începutul anului 1589, la șapte luni după moartea omului cu cicatrice, o altă veste zgudui Parisul. La rândul său, Henric al III-lea cădea sub lovituri de pumnal. Se traseră clopotele, fură aprinse focuri de bucurie la răscruci. Oamenii întindeau pe străzi mese pentru o spăți, o spățuri foarte modeste din pricina asediului. Cele șaisprezece consilii trimiseră o circulară tuturor predicatorilor, fixându-le tema viitoarelor lor predici. Jacques Cleman, călugărul fanatic care îl asasinase pe Henric al III-lea trebuia să fie denumit fericitul și să fie comparat cu Iudit. Eroina a poporului evreu care l-a sedus pe generalul inamic Holofern și i-a tăiat capul în somn, salvând astfel orașul Betulia. Înainte de a muri, Henric al III-lea obținuse nu fără o ca nobilii de la curtea sa să-l recunoască drept succesor al său, pe Heric de Navara și îl implorase pe acesta să treacă la catolicism. Chiar în ziua următoare suirii sale pe tron, Heric al iv a declarat solemn că va menține în regat religia catolică, apostolică și romană, fără a o noi sau a o schimba câtuși de puțin, ba adăugând că este gata pentru aceasta să se lase instruit de un conciliu general și național, bun, legal și liber. Patru ani aveau să se scurgă până la înfăptuirea acestui proiect, timp care i-a fost necesar lui Henric al IV-lea pentru a-și cuceri Trupele spaniole ocupau și apărau Parisul. Clerul înmulțea ceremoniile menite să întreține curajul în rândul parizienilor. Unii preoți au vrut să se țină și posturile, dar n-au avut succes, deoarece postul devenise obligatoriu și aproape permanent. În Parisul asediat nu ajungeau decât prea puține alimente. Zvonul că regele avea de gând să se convertească se răspândie în oraș, sternind vii speranțe. Mulți parizieni nădăjduiau că nenorocirile lor vor lua sfârșit. Tocmai în acest moment se constată cu oarecare uimire că predicatorii, în loc să se bucure și să îndemne pe credincioși să se roage cerului pentru a grăbi convertirea regelui, își întețesc violențele față de el. Din gura lor se revarsă un șuvoi de injurii. În predicile lor, ei îl desemnează pe suveran ca fiu de târfă bastard, balaurul roșu al apocalipsului, câine eretic, tiran, țap puturos. Un predicator de la Saint-Chapelle spune chiar că regele s-a culcat cu mama noastră biserica și l-a încornorat pe Dumnezeu, lăsând cu burțile la gură starețele de la Montmartre și Poissy. Un călugăr mebușe, propovăduind păresimile la Saint-Germain-Loxeroa, a spus că a venit de mult vremea să fie omorâți și exterminați politicienii. Politicienii, numiți și nemulțumiți, erau moderați, catolici și protestanți, partizani ai păci și ai coexistenței religiilor. Buși ca de altfel și alți predicatori, precum Comole, Martin și preotul de la Sen André de Art, îi denunțau de la Amvon rostindu-le numele pe aceea dintre lor pe care îi considerau politicieni, ticăloși și trădători. Preotul de la Saint-Jacques i-a excomunicat pe toți aceia care vorbeau despre pace, ca și pe politicienii care s-au osândit singuri ca Iuda. La 14 ianuarie 1593, cardinalul de PLV, a spus în Consiliu, referindu-se la politicienii aflați în Paris, că trebuie să fie izgoniți cei mai mari, spânzurați și înnecați cei mijlocii. Cât privește oamenii de rând, ei trebuiau iertați, întrucât văzând dreapta judecată făcută celorlalți, vor înțelege și nu se vor mai comporta astfel. Convertirea regelui legitim a pus cu atât mai ușor capăt acestei nebunii, cu cât foametea adusă de asediu dă de-a tot mai mult de gândit. Cu mult înainte de intrarea triunfală a lui Henry al IV-lea în Paris, șmecherii simțind din cotrobate vântul, au început să-i vândă portretele. La început acest negoț a dat naștere unor încăierări, care mai apoi s-au potolit, iar în cele din urmă, membrii legii au fost cei nevoiți să o ia la fugă sau să se ascundă. Intrarea regelui a avut loc la 15 septembrie 1594, între orele 7 și 8 seara, la lumina făcliilor. Eric al patrulea călare pe un cal vânăt rotat era îmbrăcat în catifea gri, împodobită cu fireturi de aur iar pe cap purta o pălărie gri cu panaș alb. A fost primit de garnizoanele din Mant și Saint-Denis, de magistrații municipal și de municipalitate. Parlamentul în robe roșii îl aștepta la Notre-Dame, unde s-a cântat un tedeum. Cortegiul se reîntoarse pe podul Notre-Dame. Regele era înconjurat de nobil și de călăreți. Mulțimea striga trăiască regele. Herica al patrulea zâmbind, saluta cu pălăria doamnele și domnișoarele. Expresia «Parisul merită o liturghie» este apocrifă și calea lui Henric al iv către convertire n-a fost atât de grosolan motivată. E adevărat că acest principe i-a ascultat pe cei care i-au demonstrat, cu precădere pe Roni, mai târziu duce de Suli, că doar convertirea este calea spre dobândirea regatului. Dar procedura pe care a dorit-o pentru această convertire și mai ales cologviul pe care l-a avut la Saint-Denis, cu vreo douăzeci de teologi, episcopi și preoți, cuvintele pe care le-a rostit cu acest prilej și cu altele, arată că el nu era scepticul care ne-a fost înfățișat uneori, ci un bărbat cu judecată și de bună credință, depășindu-și în mod strălucit epoca, deoarece socotea că toleranța este nu numai o necesitate, ci și o virtute, și că un om cu bună voință poate să-și dobândească mântuirea fie în credința catolică, fie în cea protestantă. Recunoscut rege, intrând cu adevărat în posesiunea regatului său după o trudnică pacificare militară pe care străinătatea făcea totul spre o împiedica, Eric al IV-lea ar fi putut să se limiteze la atât. Toată lumea în Franța era sătulă de război, de orice fel ar fi fost. Nici Spania, de altfel secătuită din punct de vedere financiar, nu mai putea invoca vreun pretext demn de crezare pentru a susține împotriva unui rege catolic Liga în descompunere. Elisabeta Angliei nu mai voia să-i ajute pe protestanții francezi. Henric al IV-lea ar fi putut să domnească, menținând fără mult efortul în stat Gvo. Meritul său este de a fi dorit după pacificarea militară o adevărată pacificare, cea a spiritelor. Edictul de la Nantes, semnat la 13 aprilie 1598 și declarat perpetu și irevocabil, acorda protestanților o libertate de conștiință nelimitată, și o libertate a cultului destul de largă. În toate locurile în care se oficia în mod public din 1597, în mahalalele orașelor, în castelele marilor seniori cu drept de judecată asupra supușilor, în casele gentilomilor, ceremoniile protestante erau interzise la Paris și pe o rază de cinci leghe în jurul orașelor de reședință regală și al cetăților episcopale. Protestanți și catolici se vor bucura de drepturi cetățenești egale, Protestanții vor avea acces liber și total la toate slujbele și funcțiile publice, la școli și spitale. Edictul le acorda școli subvenționate. Le menținea pentru opt ani locurile de siguranță, statul plătindu-le garnizoanele. Protestanții aveau dreptul să-și convoace cu regularitate sinoadele. În scopul de a le asigura protestanților binefacerea unei justiții nepărtinitoare, au fost create tribunale mixte, denumite Camere Bipartite. Ne luăm permisiunea să ne oprim asupra restricțiilor menținute față de libertatea cultului. Nu trebuie să uităm că Henric al iv a fost nevoit să impune edictul atât parlamentelor, cât și unei întregi părți a opinii publice, care se revolta numai la ideea libertăților acordate. Cu greu ne putem imagina astăzi că edictul de la Nant a marcat un eveniment în istoria lumii. Recunoașterea legală, scrisă, oficială a libertății de conștiință a fost o revoluție. Protestantismul era încă denumit erezie și chiar era în sensul etimologic al cuvântului. Dar ereticii deveneau cetățeni cu drepturi de pline. Cuvântul erezie provine din grecescul hairesis, de la hairen, a alege. Nu mai trebuie, declara litteram regele Pacificator. Să existe deosebire între catolici și hughenoți, dar toți vor trebui să se arate buni francezi. Catolicii să-i convertească pe hughenoți prin pilda vieților drepte. Minunată înțelepciune, prea puțin împărtășită. Papa Clementa a aloc cunoștință de textul edictului la câteva zile după proclamarea lui. Asta mă răstignește," a spus el. Să-i acorzi oricui libertate de conștiință este cel mai rău lucru din lume." dar cel mai rău lucru era că toată lumea gândea pe atunci astfel.